Kapitel 2 Min sønn, hvis du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du gir akt på visdommen med ditt øre, slik at du kan bøye ditt hjerte til skjellnevnen, og hvis du roper på forstanden og lar din røst kalle på skjellnevnen, hvis du fortsetter å søke etter den som heter sølv og lete etter den som heter skjulte skatter, da skal du forstå frykten for Jehova, og kunnskap om Gud skal du finne for det er Jehova som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og sjelnevne, og til rettskaffene skal han gjemme praktisk visdom, for dem som vandrer ulastlighet er han et skjold, ved å gi akt på retten stier, og sine lojale svei skal han vokte. Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettskaffenhet hele den gode vei. Når visdommen kommer inn i ditt hjerte, og kunnskapen blir livlig for din sjel, er det tenkeven som skal holde vakt over deg, sjelneven som skal verne dig, for å fri dig fra den onde vei, fra den man som taler fordervede ting, fra dem som forlater rettskaffenheten stier for å vandre på mørkets veier, fra dem som fryder sig over å gjøre det som er ondt, som gleder seg over det ondes forderv, Den vi stier er krokete, og som går bakveier i all sin feid, for å fri dig fra den fremmede kvinne, fra den utenlandske kvinne som har gjort sine ord glatte, som forlater sin ungdomsfortrolige venn, og som har glemt ennå sin Guds pakt. For ned til døden synker hennes hus, og ned til dem som er kraftløs i døden før hennes spor. Ingen av dem som har omgang med henne kommer tilbake, og de når ikke igjen frem til elevene stier. Hensikten er at du skal kunne vandre på de gode svei, og holde deg til de rettferdige stier, for det de rettsskaffende som skal bo på jorden, og det er de uklandelige som skal bli igjen på den. Men de onde skal bli avskåret fra jorden, og forederne skal bli revet bort fra den.»